فلا استغفره ونعوذ بالله من شروض أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً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 إ الذيين يَسْستَك بِونَ عََّ عباددي سدُخُلون جهَّ زماي زتمنو او حاضرين او مسلمانانو رونو رب كريم دې موږ تاسو ته شتولتا ذو فل زين او پدي د عمل کول توفيق رانشب کي زمونږ د دين اخيرنه دين دې دا اخيرنه امهت ته پوسی بل دی نو بل کتاب دنیا ته ناراضي د ترقيه مت پوری چ سمره مسائل او مشکلات راضي دا غټول حل زمو په دین کې موجود ده داسې او شی نشی راتله غلی چې الله تعالی رسول دی پاوی کی زموږ استادو راحنمی نییکي دا موجوده چې کومه پریشانانی په عمتې مسلما او په نورو کفار وبانې راغلی نو ددي حل زمونږ په شریتې متتورکې موجود دی داسې وباګانی مصاحب را شي نو عمت تهڅ په کار دي ځکه د دی جوون مقصدم دا او بندگی او دین ویم دیتا ته چې هر مشکل مسله پریشانانی مخېله راله نو چېسه الله او د الله رسول وې دیغشان کې دی ته دی ووي ته بنددي وای د ته اسلام وي او که د دی نه اخوا په ګړو وړو سړی سر شي یا د غیرو په طریکور روان شي د دا دین نه دی دا بندگی نه ده او دا اسلام نه دی یو خګوره د داسې مصاحبو مشکلاتو پریشانو په وخت کې مته اغ مون دعاګې په کاردي کم چې دا الله حب د بمارو د وباګو او د مشکلاتو د د فکدو د پااره خودلی دي ور سره دا, دا, دا خبره ذهن کې کې خودل په دی چې دا منون وظف یا مسنون اعلاج چې شریت ددې حکم کړی چېلاژو کاه دوعاگانې او غواړه دم در کا کاه د دا د مرتبه کې دی زلی وخت بهعلاج کې اببي ماری به ډري د چې تا صحیح علاجو کوو دې اجر الله تعالی درکو وس که ناروا الی جند یو کل داغی سزا به میرا وی تاسو او مشکل راغه او ته صحیح د او صحیح وظایف کې نو پدی الله مشکلاته ملری کای ورنتا خود پیغمبر یو عمل باندې عملو کو یو طریقه د ژوندۍ کا اس کا پدا سے وبا باگانو کی سڑے پر گڈو وڈو غیر شریع اسباب او پس سرشی نو پدی وانی اخرت او قبر خرابی کی ظلم بے انشاء اللہ غاص بابوا چلا ری دو جن اللہ وباگانی مصیبتونا دفقئی دامون کا مسنون کتاب شی لیکے گے ممٹھول را جمع کڑی له دا غین د لقب درسوهم چې تاسو دې وظایف باندې پخپلم پخپل ګورونو کې خپل بچوتم نور مسلمانانو تم داسې وایي اولنې حدیث دی عن عثمان ابن عفان رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال باسم الله الذي لا يدر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تسبه فجاءة بلاء حتى يسبها ومن قالها هنا يشبه ثلاث مرات لم تشبه فجاءت بلاء ان حتى يمسي رواه ابو داود رحمه الله دوسمان بن عفان رضي الله عنه روايه دوی فرمایي چې ماوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه چې فرمایلي چا چې سارو ما هم درې دېري داسې وي بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شئن فی الارض ولا فی السما وهو السمیع العلیم نودتا بناسا فیس و مصیبت نرسیگی دسارا نتر ماخاما اچه ماخامی اوی نودتا بیو مصیبت او وباو پریشانی نرسیگی تر سبا پوری تا دابو او شریف حدیث ته اکثرو مسلمانانو تا یادی میتازو که چا چا ری یادی بایی تا نورم کوششو کئی دورا دا د ساره د ماخام په وظایفو کې ده او دا دی کتاب کې مو لیکلي دوه راز ی عوام ته یاد دي ګنه نو موږ له لوري د دا چې ساري چه مې اوس کې او موزو کې نو په کې نه حقيته چې ساري کم وظایف پکار دی تا خلل دا بچاو ده د حفاظت ذریعہ ما هم جوړ کېږي لدا کتاب دي سر لفرودي جزما حبيب د ماخام او د کېدو نرمکه کم کم وظایف کړی لګور ذی شارک شری ساری چادرې پیریو تر ماحام به الله د او باغا نو مصیبتونو پریشانونو په حفاظت کې ساتي او که ماخام وی تر ساره پوری به محفوظ یو خدا دعا یاده کوي او په خپل بچوی می یاده کوي او دا اگر چه مستحب اعمال لی خدا ضرور کوئی دا بعد عرب دا سیدی چهی دسار و ماخام دا وزیفه پا ایس طریقه نپریزی دکه دا دا لولو بیمارو د امرازو د بچاو یو و الله لا مون لگر زولی دوی مولمای کرامو ذکر کړي احل علمو ذکر کری ار او ماخام چې ساارې موضو کې ماخام وکې نو دا اخیری سرتونونه درې واړه درې پیې ووایه دا خو ماشان دا ټولوونه ورځ که دا حی د شیا سارو ماح سارو باخامی درې پیری دا صورتو نو وي نو د هر شی د شر نه وې الٰه العالمین په حفاظت کې ساتي وګوره ساری مصفس درې پیری ای دا درې وړه صورتو نه بدري درې پیری وایدا سی به وای لکه یو زلم درې وړه وې نو بیا به د سر نه شوور کوي درې وواړه به وواایئ بیا په دریم ځل به د سر نه شوور کوي نو درې پې به وایي داسې به معخام هم کوي دا په ځانګر چې مستحب خو ضري کوي دام د هرې معری نه د بچاو یو زریه ربې کریم مونږ او تاسو دپاره دا, دا جوړه کړی. د هرې بیماری او پریشانې نه د بچاو یو ذریعہ دا اله لاله مين موږ ته سود پاره جوړ کړې زم زما عزت مندو د درم عمل شو او بیا دې په بدر ناو ورو بابا ادي باندې په کار داري جتا شو زکه کنيز د کتاب اغه نوایي سر له کتاب کې د ارشاد ما هم د وظایف کوی ادا چې اوسو میا شته کوي نو یاد بشید الله دویم دا کلمه ډېر ډېر وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يو رسول سلام د مې په خېټه کې پریشانای نو دا دوا به ډیر ډېر وی امام ابن کثیر د دې آیات دلان دی لیکي وکړه ذلک ننجل المؤمنین الله او یونس السلام دا دعا ویلې او ما ورته نجات ور کړو نو به واظ فرمايلې وکړه ذلک ننجل المؤمنین هر مومن تزده سی نجات ورکو نئی وئی اذا کانو فی الشدائه دی مسلمانان په مشکلاتو کی دی. او ما رو بلی منی بین نه این این او منگ طرف تروجو کئی ولا سیما اذا دعو به هادا الدعا فی حال البلا کده مسیبت پا وقت دا دعا چاوکا نالا بسوکی مشکلات بلدی کی مسند احمد او د ترمذی او حدیث ده نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دعوت ذنون اذا دعا بها وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اننی کو تې نه لیم دله هبي ووي دوا د خاون د می چې کله ځم په خېټ کو نوله ن دا دوه اوختې واللا <سؤال> الاه <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> أنت <سؤال> شوبهخانک اننی کو تې نه می لم یدع بها رجل رجل فی شئ قد الا استجاب الله له سید العالمین فرمائے و یوسڑی په یو مشکل کې په دی دعا نه دغښت مگر لې قبل هر څوک چې ده سړے ده زنان ده کچې ده مصیبتونو پریشانو په مخ هکړي او وی دی لا اله الا انت سبحانك اني کنت من الظالمين نشته د عبادت او بندګي مستحق بغیر ثنا الله پاکي دثارا دیشک يم ز دزياتي كون کو نه اگر دا غمق کی دعا مانام دا و جتا سوا و ریدا سار ما خامدری بسم الله اللذی پنم دا اللہ حقا لا لائی در مع ما اسمی ہی چه زرر و تکلیف نرسی دا غید نمسرس شے نپ از مکہ کی او نپ آسمان کی و هو السمیع العلی او دا الله د ارچا فریا دوری او د هرچاده احوالو نه خبردار ده نو شو خبرې شوي یا شو شوي یا دې خبرې شوي دی دعوانه الٰہی العالمین د بندگانو دعاګانه قبلې علامہ ابن القیم رحمه الله و ویدہ الله په وحدانیت چې مصیبتونه څنګه د فقېګي نه ده په بل سره د فقېګي اے په شرک د غیر الله نه توکو او مه په دې باندې خوشړې په مصیبتونو کې ورښتګي دی وجه د وحدانیت او د الله د توحید مسله دې باندې تاسو تا څه د پریشانو نخلاسي ګل وژنې د پریشان حال دواو المکرووب بخاری شریف کې دوه راغله اغم د وحدانیت دا لا اله الا الله وحده لا لا الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب رب ورب و رب العرش الكريم دې ته دا غمزدا دعا د فقیدل وای تم ورټول الله سره یې ای چې دبل چا په الله سوکه مینه نفشتانو نقصان نه مړې نه ژوندې د دنیا اسباب بسو کی چې الله فیصله راشي د چې دې ته زما عزت مندو مونږ او تاسو سوسو مو ته وځي شو بلش د کور نروځي اذا سر ماهام په دعاګانو کې نام ده ابو هريره رضی الله عنه فرمائے و رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله پځات به د سو خبرو نه پناي غوښتا يتعوذ من جهد البلاء و درك الشقا و سوء القضاء و شماتت الاعداء بخاری شریف حدیث چې الله حبيب وای د الله پنایو غوړی د مشقت د بلاګارو نبهې مصیبت د چا وسني نو مونږ وایو اعوذ بالله من جهد البلا د الله نوم پنای غوړم د سنا د مشقت د بلاګان او د وباګان نو وذر کی شقا اپنای غوړم د الله ذات دراگی رول د شقاوت نو سوی القضا او د اغابت او ناکار فی سلین و شماسته الاعدا او د دشمنانو د خوشاله دونا دغه بچاو و غاصباب دی زما عزت مندو چې مونږ وتا شو د خپل کو یو د کور نشی روز یو دعا د دا داد دا بچاو ذریه ده لکه وبغاغه دګی بار مروز او ګروزي د بچاو څخه ذریعہ د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده و ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عن ابن مالک رضی الله عنه و اي چ نبي عليه السلام اذا خرج الرجل من بيته کل چيو سړې د کور روزي ځانانم کبینا بر ضرورت روزي د غشان مسله لایم دا لکه د شریعت حکم یې اوازې سړو د پاران فقال دې ذراوتو په وخت کې وای بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله ای وې پنوند اندان د الله د کور روزو ازمات توکلوا وبر واسدا الله فذات عاليه ده لا حول ولا قوه الا بالله ده گنہانو اد پرشانون الریکولو اد نیکو وسوتا قتلن مگر دچا پلا شو کرے ویکلے چی دا دعا یو مسلمان وے دکور رووت و یقالو حين اذن وذاغه وخت کې د تا د بارا نو ویلی شي هو زیتا وقفيتا اوقيتا دې دعا برکات شي پدې غوره سکندونه لګي سکندونه لګي کومېټو نه ویلې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله سکندونه شول کړه بارا आवाज شي وایتا ته هدایت وکړې شو ستا <السطار> کفایت بره نو والله وي ب د د کااف شو ووقته اوته د شرو بګانو نه محفوش فتنح له ش پوشیطان هم تی ډخ شي پهقولو لهشیطانوو بلشیطان ورته وي کې قد هوودیا وکوفیا ووقیا داغ سړی باره کې اوسته سکې ته خو د کوسا کې ولاړي چې په ګډ وړو بیا سر کو چې هغه ته حدایت د بره نو شو د هغه کفایت د بره نه وکړی شو د غ حفاظت دسه نو شو بره نو شو په یو چې کور نه رو ددي مصنونې دوه وګورې او قسم سب غړلی چې یاد دی نه کوورې لکه دامونږش پې وي که نه مویللي دا کتاب بعضې مرګور یادې کې دعا وږه جتا سو نوای ها تسووی جوابا وابا وابا بس ارزه مخالی فروتی بس یاره د ج مرگ دینا دې نه فاردا الله حبیب چې ساز باب ویډي خپلول پکارې رواه ابو داوود دا پنځه مخبرا چې ماو کنه دا امام ابو داوود رحم الله ذکر کې خبرې سوچوي او ته رواه شویرې د हृदया د نه او په دغه پېنزم اب اسبابو کې چې دا هر وااب مسیبت نه به الله مونږ تاسو په حفاظت کې ساتې دا الله هوي ب ساار او معخام او دواوي هدي کې د ځان او د بچو او د مال د حفاظت الفاظ دي دا د ساار او ماام په دعاګانو کې د ان عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يشبه وحين يمسي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه دا دعا گانيبې پري هي شي کله و سبا کو ما خام کو ډېر ډفر خونه خابه دا دعا کوله اللهم انی اسئلک العافیه فی الدنیا والاخره یا لازم درنه سوال دعافیت په دنیا او په اخرت کې چې مشکلات او و وباگانو نه پام نو امان اللهم انی اسلک العفو والعافیه لازم درنه دعو دعافیت سوال کوم په زواد الدين باركي کله غره دنیا رو غره ته خدين لاړو ختم شو و دنیا يا ود دنیا بارکيم کوم کله دين شتا خدنيا لاړو بیا سلاي پریشانه کړي وا اهلي و مالي <و پی او الله د خپل بال بجد بي بي او د اولاد او د مال بارکيم درنا د خير او عافيت سوال کوم اللہم مستر عوراتی و آمن روعاتی یا اللہ زمان عورتنا و ایبنو بانے پر دراوا چے منگد ایبنونا ڈکیو و آمن روعاتی او زمان دایر پامن کی اللہم محفظنی من بینی ادیا یا الله زما فازتو کی زما دا مخ کی طرفنا ومن خلفي خلفی او دا شاد طرفنا و عن یمینی دا خی طرفنا و عن شمالی او دا گست طرفنا و من فوقی او دا برا طرفنا میمی فازتو کی و اعوذو بی عزمت کا او پنای غانم ستا پیزمت ان اغتال من تحتی چه دلان نه حلاک و طبع نکڑیشم نگو را دپشپگو وارو طرفونو د الله په پزاد دے خازت سوال لے مخ کی رستو خی طرف او گسل و بر او کتنا دا بسارو ما خام دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے په رب النبي دې لګ لګ داسې روزانه حرم حرمه شریفانو کم تقسیمای خو عربي سره به دعاګانې او وسکار د سباوب ما هم بالکل څه نه کوي دا به راست کیناو دا دا بالکل هېره نه مونږه تاسو ډېر به پروا یو مونږ سره کال حج کې دا غزه د پولیس یو لوی افسر ډېر نیک سره یې مونږ سره عمره کې نیوځي کیږي ته خاان لږ ډر چل حرم کې کی پهوج کې کی. ډیر انت پرزګاره او د ډیرو مسائلو نه خبر دی دا که سی خوزه د سبا او ماخام وظایف په اسري که نه پرزم و, و دا خو قلا دا خو فاضت تاسم ګوره د الله بندې ګو دی لک فکر من شي او د لما صحبت کې سری کي ډیر مسائل ورته یادو قرآ ورته یادو تفسییرونو نه خبرو. نو مارتیدو پولیس کې کار کوي ته څنګه مالیز یو لوی عالم په حرمه نو تیر دي سعودي عرب کې محمد ابن عسیمین صد پاسه دوا سو کتابونه لیکلي نو مالیز دای په صحبت کې وړر کې ناستمو یو کال می سرکاري چھټي و اغوستا دا می ټول دای په صحبت کې تیر کو نو شیم شوبای دا وابا د مصیبت نه د بچکی دوسری تشپوزه تړلې وی هغوی چې په یېږي خبره باندې تشپوزه تړلې نه نور څه سپریمره پکې لانیش خامس باب ددا څنګه چې د هغه لګي شریعت انکار کړي هم رستم ذکر کوو مولا چې شریعت سخولې داغه نه بے پروايي کوو دا مزمای عزت مندوش په غم سبب شو جلاله حبیب ذکر کړي بل ډېره دعا کول دعا غره مون پرېخه قسم دې دعا درا راغلي مصیبت او ضرار وان نه نجاز خو خدوا وای سلا یو دعا غختل دی یو دعا لشتل دی ایمان سره وای مونږ مزم ګوټکړې ا د دعا مونږ ګوټکړی یو بل څه کې دعا غوړ الله ذا غافل ذو دعنه مګه مسکو سوچ دکان کې نه په خبرو کې به ساغه شانتي دی خو خو پورا کو څلور رکعات وکل او خیال منو رکو له نو سجدې له که دې چا نه قسم ور کچې تا څلور رکعات وکل تا په اول کې کوم صورت په پدېم کې کې کوم یا ورته یاد نه یا قسم ور کچې سلام وګرځي چې امام اول رکات کې سو وي ځکه نه نه ګله ځنه ته پوسټوي چې امام خو ساری موجو کو جهري من ذنوکې ما خان مې او کو ما سوتن مې او یار دې باول رکات کې شو وې نو مش په سیمو لای دي یو دوه ډېر افکار د ما عزت دا پاکه اسباب وکې و سبب دې وان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فتح له من كباب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه ويچاله را کولاو کړه شوتا سنا دروازه د دعا فتحت له ابواب الرحمه نودله رحمت دروازه کلاو شوي داغه خلګره ستش چې دعا غواړي او خوله غواړي د دعا آداب دي هغه بارک پډر او جمهور کې مونږ سکړي داغه آداب مو الحمدلله ذکر کړي سره وې چې د دعا سره آداب دی او الحمدلله دا کتاب د دعاګان مونږ کې لیکل دي آداب دي چې د دعا وخت کم دي د دې آداب کم دي د دې اوقات کم دي دا راغله هغه سره وکی ځکه د الله د درن و مونږ ته ال اس چې مونږ د الله د نووي د خودودلو شو عادذا به خالو ساو تاسوې د دنیا یو در دی نو د هغې د د میلاويدو سااسابوي که نهکه ده شان بهزیی جوړی بډکې هغې د پارهسه در خاصوي هغې د پااره چا دس خوي د غې د دا داسې زما زتمندو د الله د در نهبا د الله د رسول په خودودلو شو عادذا بهمونږ تاسو تررس میلاوي. ادا یو خبر یاد اوساته سوالونه بند ډېر کوي او پټولو کې په کم سوال الله ډېر خوشالي وي و معسئل الله شيئا یعنی احب من ان يسال العافيه ته لنار چې څومره سوالونه شوي پټولو کې ورته محبوب ترین شਵੇ چې ته الله دنیا کې د نافیت غواړم او په اخر دنیا کې د مصیبتونو د برداشت کول وسمستان پاخيرت کي پټولو کي بهتري سوال څه الله پخو سوال ډير خوشاليږي وي الله دنيا او اخرت لري وړو کې درنا عافيته ما سره د عصف معاملو کې ما سره د درگذر معاملو کې وقاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الدعاء ينفوا کوم با الله حبد رسول اللہ صلی اللہ عليهعالی وصللهمه فرمي وي دوعا ف د وررکي د هغه موصبت نه چې کمم راغلی چې کمنظر راغلی هغکم س کوي هک ف د ووررکي وي په تاسوبانې د د چې د گانانې وواړی دغه داسې مشکلات وو چې موږ تاسو سره سپکار دی توجه ال الله فقار دا زمای عزت مند چې موږ تاسو توجه او دې لپاره د الله حبيب صلی الله علیه وسلم آدابم خو دې دي ادا مسله څه سند راغلي چې دنیا کې وبهراله دا په مخې اوماتو نو کې موازه موږ په دې او مت د مخې تیر شوی حال کې وا او عمر رضی اللہ دور کی نو پدور کې وبار اغلی وا نو د وباشي په یو ځای راشي ادب د اسلام سري عبد الله ابن عامر رضی الله عنهما فرمای وي عمر فاروق رضی الله نو د خپل خلافت پدور کې خارج اله الشعب شام ته لود مديني منورې نه دا تقریبا زرګونه ميله فاصله را دبدی نی منو ورینه په خپل خلافت کې شام تاته لو فلم ما کانا بسرغا کله چې سرع مقام تورسي دو بلغ نو خبر ورته ملو شو ان ال وباء کتو وقع بالشعب چې په شام کې خو وباء خبرې تم سوچ دې زموږ دې کولای کار مل مکمل دین دارشي حل پکې شتا پدې ځکه ورته پته ولګرې چې تاسو خوشام تر وانه اشام کې وابه راغله د صحابه راځه مکل سمج شو کو 50000 د دې خبرې علم نو 400 و 400 د دې کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله نو راغدام په شرو مبشرهو کړي په غلا سو کسانو کې یو سوق دې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله نو نو ارتوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وي سردار د عاالینو فرمالي داسممعتون به به بي ین فله ت د مووعلی چې د یو ځم کې باره کې مواورې دل چې وبارهغلل ورځ به نه سپ شوې په خبره یو ملکې ی ولاکهې وبارهغلی د زمونږدين وي وررز به و دا وقع به کله چې شو انتون به او تاسو موجې فَلَا تَخْرُجُو فِرَارًا مِّنْهُ نُو بِعْبَتِ تِيخْتَ نَكَي سی او فرماهل بای ای پا یو ملک دنو تیخْتَ بَنَكَي اکی یو ملک دنو ورزِ بَنَا زمونگا استاس مرگا وجونده چا پا لاسو کیلئے خو اسلام وی کدم پا کدم د مسلمان دا ایمان دی ایمان خازت کئ ورزمونگ دی اوامو کی دا دا پا خوان خبر دا کلا یو زی که و با دا او تلاڑی وګی دې شي خزر دې وای مور دې وای پلا دې یره کتلنې مړ बने وې خبره کډ وډ کک نیکا چې الله <سؤال> سلی کېلو څنګه تبوې چې کتلنې وای دا الله ونه لو عربی کې ورتل وای موې کداشه نه وې شه در شي بشړو وای دا شیطان لا رکو لا وای د شیطان سره لا رکو لا نو ورزہ ځکه مکه چرته مورځوي نو ځنه ته نو ویجر کرا غل نه مړ نو کته به مړ کېږي نه مر زخلاته شتا د دومره مقبره شي دا کنه دا ټول په وبا کې مړې ته سو پټو فیمړ دے څو کا شي بے صبر شي و ایزارا د ويختومره نقصان نشته مرګ به یو ځل راځي نو چې یو ملکي ورزمه اسه شو کومرشت ویجر کنه وی راغله مړ بنوي او چی او وطن که ده نتیخت مکوا او ده نتیخت علماء او گره فیدی ذکر کری اصلا لاری او بچ پیتوه ایرا پتیخت ده مرگ نخلاش شو قسم ده ده مرگ نسو خلاصی دیده دی شید که خلاص بشیده زمونگ ده ادبو کی پخوانا شایرانو ادب زکیگی ده شایرانو صحیح شایرانو پخلی نو ده او بادشاہ سوکمو آده ارخافاو دمر خفوج خبره د حد نسې وا شوا ناغ شاعر ورته او شیروي وې کذ فارق الناس الاحبته قبلنا وا اعيا دواء الموت وا اعيا دواء الموت كلا سبيوي وي بادشاه تا خزان ډېر پریشان مو تاسوو مخکېنم د چاپلار مړ دی د چا موور او د چا دو سو د چا بچ عدونیا چې کله نه الله جوړه کړي دا نو ډاکټر راوتې او حقیمان لګیاري سړي شول خو د مګ دي چاافې دا نهکه طول ړ شول خو د مګې لا سنو شو عذا شکرو په چې دا مګېې اوپر ده له کله د دا دا چېوا برت خبره را بچ چې بیمار شي نو پلار وایي ختم ولو کوي چې خ شي حته خو کم مګ نو بوړه چې ببیار شي مور بوړوي دا پللار بوړه نو بیا ختمونه مدرسوکې پهدي کوي وي چېساناله کې ورته نو دا کلې نی کوېور نی کوي دا چې بره و چې بیا بهې ورلو روزانانه سروره ختمونه کول ختمونه وول کوې ک د کوي وال از هڅې عمره لمي یو کس مړو نزه دوه اسلام مال او وی راغس کړه زه وای کی خوښ وای مال دوه کول چي اسا راکیبي زه خپو غو ته ځجلار دعا میګورم مال وی په مال دوه غا نه کول چي اسا نه کېواله دغه په خبربات چرته فلار زویله پاره دا شویلې تاسو لواب هغه جاري په سجده پروت وروډې ځخري اجي دزوی نم بر راغنه ده والار دے پلار لے نو شکو روبا دا فلولو باندې ولا د پلار له نو نه دا شکروبه سیدا مرګب سره مرګم دا الله په متونو کې او نه مت کدا نه نو بیا بسوي ا د اوس په جنگ دی پس مکو سراب وقت جود دیوے. دا کله ادم له خراب د وخت او ژوند دی وای بیا ولا سہاله دا الله هر یو شی دا خیر نه ډګ دن وې تيخته بنکه بل العلماء لیکلي لکه یو کلی باندې و بهراله الله دې ټول مت ساتي وګوره په کلی کې وسه خلک د دې ختي وس دا اجیدانه دې دې بس کې جده ته تخته لري وړاندې دی ګډ دی شلې نو ته هو تخته لري بس کې اته چې تخت کې دا جمرې دا بسوخه هاي نو په تخته دا مرګ نه خلاصي کې وګوره دا, دا موله مشران نو نورې زمان دا سمران زولی دی دیده یوری دییدی مشرانو پا وقت که ابار آغالی وار مشرانو وارت لا تڑھلی وار یاو خاص اڈالا با کبرستان کیو ای براتلل نا او تش کبرن بیٹول رسکنستل دکا پارم المحلکی بروزانا لسو اتاو پینزاو شل ملی که دل نا گورم مصائب و وقت که دا اعمالم پکار دي او بی همتیم نا دا پکار دمائیزت مندو زکه په هیمتای او پهमर्दای اپا کمزورای مونږه د مرگ نخلاسي ګناه بل مسلمان بداسي چې له حالاتو کبا د بزدلې اظهار نکوي بلکې د الله او د رسول څخه حکم دے هغه مطابق د عمر رضی الله انه لوگو هغه لهځا فیصله واوري لشو نو څومره عظیم شخصیت سره د لخرنا واپس مدینه منوره تر راغې واپس سوچو مدینه منوره اطراقه دابوخاری دا او مسلم شریف حدیث ته چتا سوال لري د ابو رضی الله عنه روایت ده واي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یورد الممرض علی المصحہ رواه البخاری و مسلم رحمهم الله اے سید العالمین فرمایي وی بیمار بنی آدم یا زناور سیتا مبوزا خود دیده کیا وقی دست دا که یو باندشی نبی کریم علیہ السلام ترا غریب وی دا او خان دا سی خیستا خیستاوی تا بویگ نسوی دی خو یو خارخی و خوال راشی دا ټول خارخی انکی نو ده الله حبیب زمیدار وسر ارچا سره چون کې الله لوی کمال فهم ورکړو هر شاسره دای په ناصب خبرې کړي د باندې چې د ذهن او چې د دین دی نورو خانو د وجنه دی روختم صورت یې دا دی بیمار د وجنه روغم بیماران شول نو سید العالمین ورته وی فهم من اجر فمن, فمن اعد الاولا دی یو له خد دی نور نو لو یو غا ول دی لا چا له ګولوا تاسو لو وا می دی یو نو خد بل نو لګا غا ول لا چا له ګولوا نو ذی تبزی چ له ګولوا له دی ها تایو سبب دې د اسبابونه که سوق دا سیو کی او احتیاطی تدابیر کی نو شریعت دې هول کومرز جلن ولانور صحابه کرام زان سره واپس کله و اكيدہ پای بیماری مستقلاً دبلنن لگی یا یو سبب د اسبابونه لیکن زکام شک لگی ساری عرب اگا موسم و ير بیگا و گرمم خوجرو وتم بار موسمیه خو زکام و علم تو خو پنځه سفزلی د گرمای نه يخنی دوتې زکام نه نوې خدادال مالک فیصله وشوا دا یو سبب دی چې مثال په تور گرمو پسې دی یخه وبوز کلی وای مرای مه او ډیر خلک وځي چې پښوبس کی هیڅ لوکا له کینو زوکام والو لګول وله سوق دی نو داغه اسباب دي اسباب په د اسبابو او په مرتبه کې پریزي دي ته تدابیر د شریعت وای تدبیر به اختیارې او کچره تقدیر نه مخ کې کوو ایمان پکې لاړو څه پوښې په خبره یو تدبیر دی بل تقدیر دی نو تقدیر باندې زموږ ایمان دی ده الله صفیس علوی رکه دا ټول تدابیر چې اختیار کړل د تقدیر مقابله کول شي تدبیر د شریعت مطابق اختیار کای او تدبیر د تقدیر نه مسن م کوي غووان د او دا د مسند هم مسند د مصدره حاکم حدیث سند انس رضی الله عنه فرمایي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي صناع المعروف تقي مسارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا وهم معل المعروف في الآخرة رواه الهاكم رحمه الله اے مصیبتونه به پس د فکې الله او رسول موږ تسری دي کول خیراتونه کول احسانات کول دا لا مخلوق سره خېګړې کول ويدا بچ بچکول کې د ناکاره مصايب و ناضافاتنا دارنګې د دا ہلاکتونو علامہ حافظ ابن قیم رحم الله و ومن اعظم علاجات المراض خیل الخیر والإحسان والذکر والدعا والتدرع والابتحال الى اللہ والتوبة ولهذه الامور تاثیر فی <في> دفع العلل وحصول الشفا اعزم من الادویت التبعی اللہ محافظ امن <بن> قیم رحم اللہ وی فلویو الاجون دا مرس کی <كي> سری نیکی <نكي> کول دا اللہ مخلوق سر احسان کول ذکر دعا عاجزی توبه دې حالات کې موږ ته سولې په کار دې مایزت باندې توبه استل په کار دې ګره کفار توبه وباسي د مسلمانانو د قتل او د وینې ته ویلونه هر دور کې حليم دې خدا څخه کارو نو کې چې د فرعونیا نو فکرونه سکی مات کی دای راجم مسلمان ملکلا بچو وبچولګوري انو سناناو لګوري ټول ملک بمبار کی او بچی او مسلمانانو ټول له تاړ کړ تاسو ګورئ د بشمار ملکونو سره هیڅ کارو کو الله عذاب راوستو اوسم ګورئ مسلمانان الحمدلله نور دی ملا بچ کی بچتی کفار او تاسوچ پکار دے چیرې زه خو په زور او قوت کې منوند مسلمانانو پلاسو کې زور نشتا نو بره زیات والهګور کله تپوس کوي ورغ خلق چې جمماتونه ته بد کتل نو الله مجبوره کل کنا نه اوس سر راغې جمعماتتون وه ندوواګانې غواړي دا د فرعون خکر ماته یا الله یا خو دا جومات او دا مزکوزاره په بد لګې دل یا او سر راغې فرعون غنتی علوی فرعون غونتوي فرعون چې کله به راغیر شو نو مساالله اسلام ته ووي ودع لنا ربك بما عهد عندك اغلوي چې خکورونه خلکو یې د فیرون خکورونه د تکبر دا ار ته متکبر خکورونه اخکورونه او علي او عاجز موسی عليه السلام ته سوې وي ربنه دک سوالو کې د مصيبه دونه وباغان ران لري کی دا هر دور کې د متکبرینو جواب راو کورونا الله رب العزت ماتئی وسم موقع د کفار توبه وغواسی د مسلمان د ویل ټیول نه د دید قتل عام منع او ورش درغل تیر نی د الله د حبیب د عزت پوره خندا نو مسلمانانو کو وس نی ټول جاري ک نه جاري کور کې سنام نوټای لفرې د الله د دین پوره د الله د نبی پوره د شعایرو پوره خنداګانی چکیږي بیا داسې وباګارې راځي او ځې وباګورې داې الله وي تهکو فیت لا تو شو بند نهلهځنازله مو بن کوم خاصه زما بند دګو زما د غ نه اویېږي چې بیا بهګورې ظالې میوا ځینرانېسم وچلواند به په کې ټول دلدل شي نزمائی ذتمند دی حالتنو کی توبا پکار دا مززکر تلاوت تتوجو پکار دا ادھے بیمارو دل رکیدو دا پارا یا لسم علاج دام دے بلال رضی اللہ عنہون روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی علیکم بی قیام اللیل فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وان قيام الليل قربة الى الله ومنهات عن الاثم وتكفير للسيئات ومترذة للداء عن الجسد رواه الترمذي رحمه الله ايه حديث بدرنا ورم طولنه غره دپکراوي خي بلال الذي قال نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمالي تشبيه تهجد لازم روني سيدتي قيام الليل وی. وې دا د پخواني د الله د نیکانو عادت ته دا د پخواني سره د الله د نیکانو عادت دی وې د شپې د تهجد د الله د مجدېکت ذریعہ ده اده ګناہوںونه د بچکی دو ده یو سره ګناہوں نه کای دروغ وې نو پدی د بچکی دو سبب شپې دې را پورته شي اې رازې دا انام څه وداه چې ګورې بیا شپه دا نو ستاده ولاړ د مقصد در درځي دروغ وې اب ایغاز ولاړو دا غوډری دوه مقصد دے چوز غडून کئ ا دو کئ کئ او دا گناهونه معاف کیږي بل ګردا دی خبرې فرما دا حدیث شریف وئی تہجد بد بدن بمارای تختئی پ تہجد سری پ تہجد شفاء ملاوی کی ترمذی شریف حدیث سب شوک ب تہجد کوی ور اشتیا رجیا ولا سوچتا وای بای اګه تاسو یی ګران دي د زمیدار چې بطوله او اور بلوي بیا در شوکرا پاسه هه دا وبو نمبر له مو را پاسه هه د دې سره الله دا وبا غانه په د ټول امت په خدمت کې کناری نه زنانه مين د خوین دي دي که زمونږ رونه دي ټول د فرایز ونا اله او فرایز په پابندۍ سره کوي تهجد تم شې تهجد تم زمایزت مند متوجی شې تہجد و سرب دا مصیبتونا او تکلیفون الله سکے ور په نور امتونو دا و باد ګناه د وزن راغلیو قران شریف ماشاءالله تاسو لولې الله تا ولا فارکیو فبدل الذين ظلمو منهم قولا غير الذي قيل لهم نبياو يفان ذلنا عليهم رجم بالصباء بني اسرائيل الدين بدل کړو چې کم د بر نه راغلیو غیبانې کارنو اده زانه بدلولو نو اللہ تواعون الله رلیګل ورو رزن عذاب معنا سره تواعون الله رلیګل وګوره وبا غانی زمونږ د گناهونو د وجن راځي او دا بل دي کیږي زمای زت مند چې مونږ الله رب ال عزت سوکو صحیح توبه واسو هغه اسباب وګوره دان دي د دا مسلم شریه او حدیث دیوان جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما <كلم> قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط ولنا او اوكوا الشقاء فان في السنه ليله تنزل فيها وباء لا يمر بنا ان ليس عليه غطاء او شقاء ليس عليه وكاون الا نزل فيه من ذلك الوباء رواه مسلم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرمائی ویما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رجی حات کرتا نانا دی او رو یک سوگنا دی تسولو وی وی دشپی لوخی پتا وی آو در مشخلو تڑای منگی دے دغد نواغی بان سکی دا بخواب دی مشرانو منگی دا منگی با بی برغولی نو کوبا وئی پکال کی اوشپای پا دی کې د بره نا وبا نازی دیگی د برا مالک فیسلی دی فیسلی دا کم زین رازی پکال کی اوشپای وبا نازی دیگی نو پا کم لوخی چی تیری گی وغپوٹ او کم مشک منگی مٹ یا دا ابو لوخی دی وغپوٹ نی نو دا وبا پا کرا نازی نشی وبا پا کسی شي نو گرخ پل لوخی پا د صفای حکم د شریعت حکم دی دا ګوره کفار او صفای له چا نه ځکړي خو هغه خپل کار مونږ پرې خوا چې به ځای زې شې سره نور زې لارې خوشي غندني ډیران لارو کې ماشوي دا ځمیداری نو ډیران د په اړه پر دې چې ټول لارو ګور لارم غلارم د ذمل کیتلی لارو دې په بندکا سرکاري یې تا تپوش کری چې دې را نه شي لا رو کہچیں خلقو لپریشانی دا گندگی را غرزے شریعت د صفائی حکم کړی جو مر کریں موسرا عمرہ کیا پا دی کافر و کې نو ما لئی زمن مسلمانان و محلم وی دا رضی سو پیر صفائی و راځي راضی خدا دی گندہ او ای دا کفار و محللہ نو صفائی و علی راضی خود ضرورتی معشومی پوی کریں اگج کسی شئی اخری لازو کی نیولی ای دا غرزولو پزیکی و غرزائی صفائی زموم د دین او عمل په چا شروع کو غیر مسلمو په عمل شروع کو مسلمانونه بعضی زنانه بس پیاله پرتی سپین پکې اسفه قومه را ما حاصل سپې سره دی پښوګانې سره ټول کولاو پرتی دي د شپې خپل لوخې سکول تر دې پر د الله حبيبوی کښ نیو یو, یو خسنې دی له پیره پاسکه دا دې سرابم وبا ن راڈیو بسم الله په وایا لوغه چې پټېلو سببې بسم الله بوي دداغ سباب دي زمای عزت منلو چې مونږ او تاسو له شریعت متو هر ذکر کړی چې پدې مونږ تاسو عملو کوو او د الله حبيبم مونږ او تاسو د دې بارکې راهنمایي کړي لکه احادیث صحیحو کې تاسو سنووي چې زموخه یو کامل مکمل دی له دغه ربې بیماری شوق لګای بای خدا اسباب او فدرجکی د بخاری شریف حدیث ته الله حبیب و فر من المجوم کما تفرو من لسد و یجوم یو بیماری ولا کار و د مجوم بیمار ندا سی او تختل کز مری نه چته تختکه دغه رد علی هدگی حکم ام سره نبی رسول ته وفد راغل د شقیق نو باګ په دی وفات کیو سړیو مجذوم ته جوزام بيماري ورته د الله حبيب ورته خبرو دی غلو سيد العالمین ته خبرو دی غلو وی اننا قد با يعنا كفر جع وی تاسو سره ما بيعت کړي پس واپس لاړش رواه مسلم ته د مسلم شریف هي په خبره پوې گئی کنه پوې گئی مجذوم بيمار او غدا الله حبيب بيعت راتلو نو ور بازی خبر اې ده چې اسی په توکل مو اې یا ور لازم نه میراوی بیمار سرا یا ډاکټر مو ورځه نو بیمارای له ګولواله څوک ده ذات ته الله ده خود سببیت په درجه کې لکه پرې شریعت کې راغله کنه نه راغله علي رضی الله عنه اشاره غره الله حبيب ورته ته ګنه وی بیمارای نه خشوي د شه مخره و دې کې بل شریعه ورته وې دا خو سره مناسب اوی بعض وا او ناپ و پریز مریض نه شته وایي مرک پهنیټ یسې بهدیری جو غو لړ کږ او شریعت مبد زماوه یو ځللی یو کس راوي تا چې رالوري چې پریز م کو نو بسکر مې ماده ل کلوي د شریعت خلاف خو نه کوو کله په ملاام د روغ جوړه کله دا خبر هم د شریت نه خلاف د چې تبلیککی او دی لالاره کې چې رینو پریز ب نه ک لکه د په کې د شریت مخالفت کوې دا م دی روې د الله لاه کې او په کې به کوې داې دا چې ړی د پور نبارري نو د پریز سبابدي نو څ کوې غري څخ بخورري نو خو پریس پرز په شریت کې سی پرهیز په شریت کې زمازت په تا لډاکړ وي چې تا د خواګښ نهدي ته د په خواګو وماتې ته م په ټړه دا وړ کې ږې شریت مبد داوه یا د لو دافی شي در لخ زمائی ذات مندو پر حیث پتر پر شریعت کی نو دا اسبابو پر درجہ کد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سی فرمائی دی دی وجہ نظمو فقہا و علماء امنا مسالا ذکر کری بازی حکومتون چید شریعت مطابق سا حکم کئی ناغے کی تعاون پر کار دے دی حدیث دلان دشارہی لکی اگا مجزوم تیوی انہا قد بایا انا کفر جعا اے مونڅا سره بیات کړه واپس لاړشه نو رب بغیر د مصافحې ور سره بیات وکړه بیات بغیر د مصافحې نه الى الله حبیب سره له سره بیا لاړم په مصافحه به بیات کولو او زنانو سره به پخلی کولو کوو د حبیب په ټول عمر کې د پرلهنی زنانو سره سره وکړي لاسته نه میډه وکړي نو بغیر د مصافحې ور سره بیات وکړه د دو وجهه او لهماوللي کلي وي که موم دي مار دی او دته حکومتې اسلامي وي چې ته خیر مستمر مستته مرازه میت ته په خبره پوهي یا ته د خلکو د اختیلات نظان نوساته نو دا خبره په شریتېسه ده درسه ده بلکې دی نه وړړو خبرو باره کې دا اولهول کلي دي او سری نظر لګې دا نظر د چا په وس ک کله بیا وخن کو دیازونه او حکومت سره جوړه یو نظر باز به کینولې بعضی نظرونو کی الله ربول عزت دا سی اثرې چې نظر لګي وای کله یو شړی نظر لګی چې له غوري بس عاشیرا غرزیږي نو اهله علم لیکلي وای حکومت اسلامي دی پد بندیزو لګای اده د خرجې د بیت المال نو قرر کړي دې بازار ګره بازار لپاره ځخونکو نقصان رسیسته د وجب ستا خرچ پس د دا مسله مون په شریعت کې موجود ده په شریت کې دا مسله موج ده دا بلکې دا موله ماولی کلي وره یو سړی وګوخورړه او یو سړی پیاز وخورړسی مولای موله خوړ خاډی کارونه جممات کې کوي نو صحیله علمین دی زمونږ ماتته نه ده شي پ د وږي والله د لاسه خو سووک بړ کېږي نه دفییازواله لاسه سوو یا سیکرټ پووی په تع لې نو دی نه تم کېږي خو شریت شوویل یا خوګمهخورهکه چاا یا پاز مخوره یا د با سری د خو نه وګم ځ یا د ترخونو بوی یا داسې کارونه کوي لکه د خاارو تیل خرې مات نه راغلی سفا نه ده کړي اوس د د د وجه نه ملاک تکلیف دی خلکو ل تکلی دی دا داسې کار به نه کېشي د الله کور د خلکو د راستلو رو جوړ شي دغه بیماری خلوی شیدې وګيواللم وی دي یا وګړي و خړا نو کچم خړا یا خیر دغه کچا دی خړا چې راضی داسې داسباب استعمال ک چې د دې بوې ازاله وشي د دې بوې سوشي د زمون شریعت زمایزتمن دو دا مثلي ذکر کړی دي او د الله حبيب داسې فرمایلي دي دا, دا, دا یو مسله د الله حبيب د توکل په نیت ویلې دغ حدیث کی سندن زوفم دی وي مومې د لاس نوونی ځان سره کاسه کې کې خو کلل توککو چې قتم به الله توککولهلیخور د الله په ذاې ماده او بروسه نو کوم داسې اصلاحی تدابیر دابیر د شریت مطابق حکومت کوي نو د ارشي مخالفت زما زتمندو نه پکار په کار بلکې پغې کې چې یو ش د عام خلکو د فدي د با کې س دی غې کې د خپلو حکوومو سره زما زتمندو تاون په کار دی دغه اسباب ټولڅ کوې خپل کوئ زما زتمن تا کم ااب تاسو زما زتمندو دل چې دا د وباغانانو نه د بچاو یو ذریه ده نو دا زما زتمندو ټول ځام سرهڅ کوې خپل کوي بیماري د الله په حکم لږي استقلالم دیونه بلته نه لګي تاسو د الله رحيبه خبرو او ريده هغه زميدار ورتوي چې او خدای شي تازهي خاصتا تبويګ نه او چې خارخي او سره شي هم خارخي زنداسي دالالمين ورته فمن اجر الاول فمن عد الاول هغه ول نشاله مثال په توری یو کس بیمار ده او ته دل زده نه ولګین او ولت شاله ګولوا لبولوا عل ذات الله رب العزته او تغیر پر کهสา اسباب شرعی نو د اسبابو او د تدابیر او په درجه کې پاغه باندې زما عزتمند عمل پکار د داسه نا چې اسبابو او تدابیر د تقدیر نشي شي د تقدیر نه د زما عزتمند غ روان روان دي شي دا دوغان निजाम عزتمند یادې کوي و اس مطابق ګرام منځنوبان امپابندی کوي علاوه نو کوي تهجد لزور ور کوي کی گورتو و دا سي اوقات کی ضرورت او لکه تاسو واره دلته اکثر او بازان د ګناه د وجهه رازي اموغه ټول د ایبونو ګناهونه دک هر شوق د پخپل زې کی صحیح صحیح توبه و بازي د خپل واس مطابق د زم عزت مند صدقه کوي الله دی جاری او پدی جڑا او دعاګان وبانه وا با الله دا وباګانی مصیبتونه زموږ او تاسو نه لیدي د پاره پیغمبر اسلام دعا وکړي په کار انداز چې مسلمانانو په اجتماعاتو کې د وباظ د لري کې دوځه په اړه د مدینه منوره د الله د حبيب د هجرت نه مخکې د وباظ یو څوک چې ولاړو تبي بونيو ابو حوای ناسا دوا نو ال ادب المفردو نورو کتابونو کې محدث د ابو بکر رضی الله نو او بلال رضی الله نو چې هجرتو كل شخص تبيونی ولا ا پته پکې وی بیا شهرو نه مې مکا به را یا دوه دا الله حبيب تاع عيشه بيبي رضي الله عنها دا الله حبيب لاس پور تک مې زموږ عربه زموږ جوړو کتاب زموږ کې محبته شوله او موږ ته دا په اړه هجرت زموږ جوړو کې محبت واجب الله دې هي وباغان لریک جوهفا يوزي او دي یهودو مرکزه واس خدا اسلام دے الحمدللہ د سعودی علاقہ دا ویدہ و باغان جحفی مقام تولے گی دو دیکی گو را خیرم را بھی کافر ہوتا اے اللہ و با دا مسلمان دو وطن لرے کے اکم و کافر ہو جن مسلمانان دوید و سرالو بھی کئی پائی سکے پائی بہنے ورولے دا اللہ حبیب گو را انفرادی خیرم کری وی الہ الالمین دا و با دا مدینی منورین لرے کے او چرتے بوزی وسه هغه وخت چې د له احبيب راخله د مدینه منوره محبت د پیغمبر صحابه په څون کې الله دې روا شو دا له حبيب دمر مدینه سره محبت و وی چې کله به سفر نه لاړو واپس برهاتلو او د مدینه د دیوونه به سې کڼو او څورلې به تي زکا اکل به ولله از ذاتی كلا و ذا د مدینه هوا رانا د مدینه سره هوا رانا بدہ اللہ ذا حبیب پر دعاگانو مدینی منورے و باگانې لریشی محمد محمد صلی الله علیه و درس کې فرمایل وې جما استاذ مولانا محمد ادریس خان دہلوی رحمت الله و رویمه جامعہ کې سبق وې او جما دا شیخ مدینی تراره وې ملمستیاو کا ابیا می جامعہ تبوت لو مدیر سرمه میلاو کو ده جامع اسلامی مدیر ورتوی چې د مديني ابو حواد څنګه ولیدا نو ورته ویل د دې د ابو حواس ته پوسکه چې کله پیغمبر په پی قدمه لګی ویل په مدیر نور غو کو نو کو سره کته وی د ابو حواس ته پوسونه کې چې کله سید العالمین په دی سره کړي د دې لپاره زمایست مند دو دعا غانی الله ته جڑا او فریاد د مسلمانانو سره غم یو زه کوم کومرا از اس اسباب دیو شریعت خولی اگد عمل دی را وسل هر خبره ده اهل علمو او اهل فتوی والو نت کول او چې ده زانه خبره دین کې دا مناسبه نه دی ده چې والل لم دیو مسلې پتنی اگر لم علما خبره نه ده په کار د اسباب ز دکای پخپلو بچويز دکای دامات او شتوی هغه مصنوع کتاب کې مدي کتاب زان فروا له ماخام وصار بچوبانه موائی خل... دا قیلانا، دا وزائف بالکل دی پلو گوره، یارسنگا چی کنا، سخصار ماخام وزائف مپریزائی، صحابو چی بو یا وزیفت دکنو بیغا پریخی نده، تاسن دا, دا وزائف دکن یقی کې ما د وقت دا اختصار مطابق در تلو گوی، با اغی که نورم گیر وزائف تی، آغا وزائف وائی، الله به بچاو یو ذریعہ موږ او تاسو لپاره ګرځي رب کریم زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله موږ تا او زمونږ والدين او تا اصول او فروعت مشایخ ومړو ژوندو حاضرين او غایبين او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰه العالمین لا کما وبارا غلی دول مسلمانان ته خپل حفاظت کې اوصافه مسلمانان چې کمزه کې دي الله دې وابه نه په حفاظت کې اوصافه الله دې کفار او تم هدایتو کې ايله العالمین شيني د قران او سنت حقانيت او څې د پارکولاو کې او کنه شپ کې هدایتني ادو مد مال جان او دې ویناو د حیا سره لوبیکي الله پاسمانی و فتنه هلاك او تباہ کی رب کریم شمره کون دی جاری سوره تیمانان جاری سوره مساجد دنه ونه پراتی او شمره دید شاعر بیزتی او الله ته انتقام واله رب کریم تا هر دور کې د فرعونان او مات کړي الله د دا خکورونه مات کړي الله امه مسلمه ته دی وبانا زمونږ دی ملک تا ټول اسلامي ملکونه تا او ټول مسلمانانو ته الله دې وبانا حفاظت ور نصیب کړي الله کفار او سوچمرا او لي كتاب او باسي ته اخلاص کړي جن رب کتهوبن او باسي او موږ هم نو پري نو موږ ته اخلاص کړي الٰهي العالمينا رب کریم زموږ واره او لوی گناهونو معاف کړي الله موږ سره دعا سي او دعافيت معاملو کړي الله دعافيت او دعافيت معاملو کړي دا وبا ځاني الله دې ملک دی و او د ټول امت مسلمه او ټول اسلامي ملک نن لرې کې الله مونږ ته زمونږ مشراه نو تکدیلې او ګذنی ویري مونږ ټول تعالی د توبته نشو ها توفیق راکې او د صحیح توبې استو الاله العالمین توفیق راکې دا مصايبه او مشکلات خاص باب و ند فکې دا الله زمونږ د ګناهونو د وزن لرستي الله مونږ او تمام امت مسلمه اللہ دا سید و تو بی توفیق ورکت دا دوری دا قرآن شریف راروان دی کت تیس مارجوانے میں انشاءاللہ زمانگا دوری تفسیر شروع کی اللہ دا اسباب بورت دا برابر کی دا مشکلات او تکالیف تیل ری کی کمنور زیونو کی علما با دا قرآن درسون شروع کی الله تولو ته اسباب برابر کی او مونږ ټول ته د ویلو داوري دوه توفیق را اله الالمین را نصیب کی زموږ د دین ټول حق شو بي الله تر قیامت پورې قائم دائم او ساته باندې ورغره دعا بارک وي دی الله سبحانه پرېشاني وي ختمې کی او سہاجتون دینی وي د غیبونه ورته برابر وي وصلی الله تعالی علیه